І ви станете дружиною Людовіка 12 го Усе скінчилося, це було сказано. І знову тисячі холодних голок немов втикаються в серце. Мері зітхнула. Понад усе вона боялася, що зараз розплачеться. Ваша величність, мені сімнадцять років, королю Людовіку під шістдесят. Він міг би бути моїм дідом, «Невже ви настільки не любите мене, що готові віддати цьому старому чудовиську?» Генріх ровучко підвівся, насунувшися на Мері, як гора. Вона стіпила зуби і знизу вгору, не відриваючися, дивилася на нього. «Здається, ви не розумієте, Мері, що вам зроблена велика честь. Ви станете королевою, королевою Франції». А це більше, ніж я навіть міг би бажати для вас. Отож, до чого тут вікова відмінність? Так, Валуа старий, і саме тому йому потрібна молода, здорова жінка з королівського роду, щоб дати спадкоємця. І велика честь для Тюдорів, що його вибір припав на вас. Ви станете запорукою миру між Англією і Францією, а це більше, ніж рахуватися зі своїми примхами. Причому тут запорука миру сплеснула долонями принцеса. Франція зараз потребує миру з тюдорами вже хоча б тому, що з усіх боків оточена ворогами – Австрією, Нідерландами, Іспанією. Вже тільки це змусить Людовіка прийняти будь-які ваші умови, навіть без того, щоб заради них принести мене в жертву. Я не хочу бути дружиною Валуа і не розумію, чому мій брат ставить проблеми спадкоємності трону Валуа вище за щастя своєї сестри. У кімнаті запала тиша. Мері відчувала, як горять її щоки, розуміючи, якою зухвалою вона щойно була. Але випити вино усе ще шуміло в голові, серце билося, і їй слід було триматися, Треба було боротися за себе. Щось у виразі обличчя Генріха злякало її. І він сполотнів, а очі стали холодними й жорстокими. Не намагайся удавати із себе політика, Мері. Чи не тобі знати, що шлюбний контракт є значно міцнішим і надійнішим альянсом, ніж найкращий договір? Що ж стосується твоїх особистих бажань і сподівань, то хіба тобі не казали з дитинства, що принцеси стоять вище за звичайних смертних і народжені не для щастя? Вони народжені для влади, а це куди більше. Проте ви, Хел, одружилися саме по любові, навіть всупереч останній волі нашого батька. Тепер обличчя Генріха почервоніло. Він не просто розсердився, король був у гніві, Якоїсь миті Мері здалося, що він зараз ударить її. Вона так злякалася, що схопилася за стіл, відчуваючи, як підламуються ноги. Проте очей не опустила. І тут пролунав лагідний голос Катерини. Мері, це твоя доля, твоє призначення. А волю Господню не обговорюють і не критикують. Генріх сказав крижаним тоном Катерина права, і вам, міледі, варто скоритися Усе вже вирішено, тому поводьтеся як принцеса, а не як дівчисько-сафолка Краще бути дівчиськом із сафолка, ніж сестрою короля, яку вважають байдужим пішаком і переставляють на власний розсуд Але готують у королева, зненацька подав голос вуси. Він навіть посміхнувся, мері а що б ви самі побажали для себе принцесу? Як не дивно, це питання не зняло напругу. В очах короля навіть читалася цікавість. Мері нишком кинула погляд на Брендона, який не обертався, здавалося, весь заглиблений у читання якогось сонета. Але в цій його нерухомості прочитувалася дивовижна напруга. І Мері зрозуміла це. Як і те, що в її нерівній боротьбі він їй не помічник. Найбільше мені не хотілося б стати розмінною монетою у політичній грі. Маю нагадати вам, брате мій, що ми з вами одна плоть і кров, і що для мене немає більшого задоволення, ніж залишитися в Англії, при вашому найблискучішому дворі Європи, стати вашою підданою і придворною. Згодом я, звичайно, хотіла б вийти заміж, але тут, удома, в Англії, вийти за якогось гідного дворянина, вірного моєму брату, якого б він вважав гідним возвеличити до своєї сестри. Уперше за увесь час Брендон підняв очі, і вона побачила мовчазне застереження, що промайнуло в них майже благання. Мері раптом заплакала. Генріх пом'якшив. Він усе-таки любив Мері. Король знав, яка вона імпульсивна, непередбачувана, свавільна і уперта, як усі тюдори. По суті, у них було багато спільного, але він король божою милістю, а вона – жінка, і зобов'язана коритися. Принцеса стояла перед ним, ковтаючи сльози, що вже текли-текли. Генріх лагідно взяв її руки у свої. «Мері, сестричка, я твій брат, глава родини, і я твій король. Тому підкорися і не бунтуй. Я хочу, щоб відбулося твоє весілля з Людовіком. Отож, воно відбудеться. А зараз ти підеш у каплицю і подякуєш благословенній діві Марії за честь яка випала тобі, і нехай доброта Матері Божої і її молитви допоможуть тобі позбутися пихи і зухвалості. А сьогодні після опівдня я представлю тебе французам, як наречену їхнього короля, і ти, моя Люба, відповіси згодою. Я цього не зроблю, Генріх так стиснув її пальці, що їй стало боляче. Вона подивилася на нього і раптом побачила найлютіші і найжорстокіші очі, які їй коли-небудь доводилося бачити «Ти зробиш, як тобі звеліли?» «Ні, уся її воля, уся її любов, уся віра в себе і, звичайно ж, випити вино додали їй хоробрості Вона вирішила викласти свій останній козир «Я не можу цього зробити, ваша величність» тому що це суперечить усім божим і людським законам, тому що для усіх і в Англії, і на континенті я все ще наречена ерцгерцога Карла». Вона вирвала пальці з рук Генріха, навіть струснула ним, немов струшуючи щось непотрібне. Генріх сполотнів. «Я розірву ці заручене. Коли?»